Darul fermecat al zânei Scenariu radiofonic de Sanda Socoliuc După Charles Dickens Cred că știți ce este acela un rege a? Hai, da, da, știți cu siguranță Eu, de exemplu, sunt regele Watkins i sunt un om serios Însurat cu... Eh, ați ghicit? O regină Regina este cea mai drăgălașă ființă din tot neamul femeiesc eh, Meseria mea nu e nici mai bună, nici mai era decât oricare alta Sunt uh, slujbaș la cărmuire. Regina, iubita mea soție, e fata unui medic de țară avem împreună 19 prințese și prințișori Alisa este fica noastră cea mai mare Iar cel mai mic copilaș nu are decât șapte luni eh, Acum știți ce fac? Mă duc la birou Da, gata să mă calci pe pantof. Vă rog să mă să bătrână doamnă Zău, rege, hotchins, nu ai niciun pic de bun simț? Eu? Eu, bătrână Bătrână, pe naiba Hai, năzăreli, că altfel nu mă pot exprima Vă rog să merg Parcă văd că o să la birou Dă de leafă, ai nevoie Și încă ce nevoie Hai, du-te Du-te repede. Du repede la pescărie și a. cumpără o dată bucata aia de somon Pe care ai și mâncat-o în mintea ta ne nesătulule, halal rege Hai, grăvește-te Dumnezeule, dar ce fac? Mă frec la ochi degeaba N-am văzut nimic, nu m-am ciocnit cu nimeni Nu, no, nu, no, nu, no, n-am no, avut nicio conversație cu nicio doamnă Fie ea tânără sau bătrână de Te uite, te uite, că nu e nimeni prin preajma mea Doamne, uite, s-au dus cu toții la serviciu Eh, da, singurul lucru adevărat e că voi intra în prăvălia domnului Murătoră. Oh, vreau să mănânc de la cină pește preparat după rețeta unică a doamnei, regina mea, somonul, preparat ea cu mâna ei. Deși avem o bucătăreasă regală, dar e vai de capul ei. Doamne, soția mea este o gospodină deosebit de pricepută Bună ziua Domnule murătură e, Bună ziua, Da cine acolo? e acolo? Rege Dar ce vă pot oferi astăzi, regeu atrins? Servește-mă, te rog cu trei sferturi de kilogram de somon vei să fie o bucată mai mult Dinspre mijlocul decât dinspre coada peștelui da? Se poate, se poate Bucățica asta este tocmai ce vă trebuie A, Majestatea voastră Doamne, da, O să trimit peștele la palat Ca de obicei, cum îi atrugăm da, da, de prăvărie Da, da, da, da bine, bine, bine, mulțumesc, domnule murătură Cu plăcere, majestatea voastră da, Acum, la acum, acum să vă Spune, eu mă duc la serviciu Doamne, mă tem să nu întârzie. <laughs> Mai poftiți pe la noi, da, rege Watkins da, da, da, da. Salut Da, dar și nicio grijă Somonul va ajunge imediat la regină Foarte bine Mașestate? Salut, salut. Mașestate. Ah. Ah. Ah. Pardon, pardon ce zi ai urită? Ai ieșit ca o furtună pe ușa prăvăliei, totul. Iar era să mă calci pe pantof La ce te gândești? La ce te gândești, trece Scuze, scuze, scuze, dar am la ce mă gândi cu jale da? Mai sunt vreo două săptămâni până iau leafa Scumpii mei prințișori au crescut iar Și nu mai încap în haine Trebuie să le iau sandale noi Trebuie, doamne, doamne Am început să gândesc cu voce tare de atâta griji. Ai orbul găir? Omule. Nu, nu, nu, nu, nu mă, mă vezi? Nu-ți dai seama că ai onoarea să vorbești cu mine Nu în fiecare zi ai șansa de a te întâlni cu o persoană de valoarea mea Rege! Nu, nu, nu, am vedeni cumva sau ești acea doamnă de adineori, cea pe care am văzut-o sau mi s-a părut că o văd înainte de a intra în pescărie? <gântări> vedeni! <gântări> Vădeni! Prostii! Sunt aici cum mă vezi și cum te văd. Nu mă înșel. E, tu ești regele Watkins I, nu? <gântări> este într-adevăr. Numele meu Ești tatăl frumoasei prințese Alisia, da? Da, sunt tatăl ei, dar și al altor 18 îngerași neastă împărați. De ce te plângi? A, nu mă Hai Ai tași din gură când vorbești cu mine E foarte bine că ai 19 lași frumoși și sănătoși da. Ia ascultă, acum te duci la slujba, nu așa? Da, da, da, da, știi, totul despre mine bă, bă, Nu, nu, iertați-mă, venerabilă doamnă A. O, oh, da miroșa le o uscată Și ești îmbrăcată numai în mătase lucioasă da. De cea mai bună calitate da, e, Ești cumva o zână Ai timp să te îndoiești, rege Watkins mm -hmm nu vine să cred că-ți merge mintea atât de încet Sunt Zâna Grand Marina Grand Fără Mar doar și poate Acum ia aminte la ce vreau să-ți spun Și nu te mai uita în toate părțile De parcă te-ar urmări cineva din umbră da, da, da, da, adică Zână Zână, Zână, Grand Marina Grand Marina Sper da. că ai-băgat la cap Da, da, da A, bun, ai grijă Când te întorci seara acasă da? Și regina va fi preparat somonul Cum se pricepe numai O, oh, da? doamne Să <laughs> o poftești și pe prințesa Alicia să guste o bucățică Mi-e teamă să nu-i cadă cam greu la stomac auscolu lui cade greu la stomac Pe naiba, ești lacom și vrei să mănânci tu singur tot peștea. Da, da, da, da, da, da, da, da să-i dai da, O să-i dai și da, prințesei o bucățica, da. da? O să-i dau de vreme ce așa îmi poruncești așa. Zânele nu trebuie să fie contrazise niciodată Așa, <laughs> să nu mă mai contraziști niciodată da. Deci, după ce va mâncat bucățica primită Frumoasa prințesa Alicia O să lase în farfurie un os de somon Iertați-mă cu tot respectul Vă atrag atenția că e un lucru absolut obișnuit Ca peștele să aibă uneori oase O avea ceva oase și somonul ăsta <gântu -se> nu -mi -mi, -mă -mă. Taci, taci și ascultă da, da, da, da, ta, ta, ta, ta. Spune-i prințesei Alicia să ia osul din farfuria ei Așa, Și să-l șteargă Așa să lustruiască bine de tot. Bine de tot, da? Atât de mult până când o să înceapă să lucească precum Sideful e, Și după aceea se poate duce la culcare? Da, sigur. D dar înainte spunei prințesei să păstreze cu grijă osul de pește, ca și cum ar fi un dar din partea mea. Da. Și chiar este un dar prețios. Da. Asta e tot, zână Gran Marina. E, nu de alta, știți, eu întreb, dar o să ajung prea târziu la slujbă. Da, da, A, nu, nu, nu, nu, nu. Ești la fel ca toți oamenii vârstnici. Da, da, da, da. da nu-i lași pe cei din jurul tău să-și termine vorba mm. Toți adulți faceți așa Îmi da, da. promit să nu mai fac niciodată greșeala asta Fiamabil, nu mai face greșeli da. Așa, să revenim da. Te rog să-i transmiți prințesei Alicia da. toată dragostea mea Și totodată să-i spui că osul de pește este un dar fermecat. fermecat Acest dar nu poate fi folosit decât o singură dată în viață și atunci îi va împlini absolut orice dorință Singura condiție e să aleagă momentul potrivit Ai reținut? Da. Mesajul, ai reținut? Da Atunci să îl transmiți exact cu vorbele mele Poftim? Sau nu cumva să-i spui alte bazacole asta e bună, dar de ce îi poți spune același lucru cu alte cuvinte? De ce să țin eu minte exact niște vorbe? Mă pe domnule! De ce de nece, de ce de nece? Băi, ăștia mari, vreți să aflați întotdeauna un motiv clar De ce? Uite, daia, așa vreau eu Da, da, doamnă, zână, gran, Nu te enerva, nu te enerva că ți se poate face rău la vârsta Iar mă jignești? Care vârsta? Ce tot vorbești acolo? Eu sunt o zână Ah, da. Nu sunt o bătrână, doamnă cum crezi tu Rege Watkins da, Am, am, am, am înțeles, ești o zână, pur da. și simplu o zână da. promit să nu mai întreb niciodată ce și de ce Atunci fii amabil și nu mai întreba Exact Poftim, mi-a zis-o și a dispărut de parcă nici n-ar fi fost aici Mi mi cazul să -mi mai bat capul cu aceste caraghioslăcuri. Dacă o iau iute la picior, nu o să la serviciu Ah, bizarre. voi vedea dacă Zân a spus drept că prințesa Alicia va găsi un os de pește fermecat Ai înțeles bine mesajul zânei Gran Marina, Alicia? Da, da, tată da. Am lustruit osul de pește bine, foarte bine de bine, tot foarte Și foarte o să-l păstrez cu sfințenie Până când va sosi momentul potrivit ca să-l folosesc Foarte frumos, foarte frumos Deocamdată te poți duce la culcare da. Mâine te rog să o ajuți pe mama ta, da. regina da. Că nu se poate descurca singură cu frățiorii tăi cei mulți Mer o ajut, rege Watkins În fiecare zi fac tot ce poți, știi? Foarte bine, Alice, foarte bine Nu degeaba ești tu cea mai mare Dintre prințesele de la corte da. E, acum, noapte bună Noapte bună Vai mine. Oh, Aola, doare îngrozitor cap Capul meu oh, Sim că-mi Regele a plecat la birou, ce m da, te ajut eu, te ajut eu, mă, Păi nu sunt eu fata cea mai mare. Mamă, hm? ah! ah! ah! ah! mamă, regină, ce ai, ce ai, vinoți în fire? Mamă, ah, mă, a, m -a, a Ce să fac, ce să fac? Să aduc, să duc, duc ciclusa cu sărul da. ah! te mai bine acum? Da? He? Da? Da? Prințesa Alicia. Da? Mi-a mai revenit. Așa? Oh, ești stată foc. Ai făcut ce trebuia să faci. Dar cum ai ajuns la sticluța cu săruri aromatice? E foarte simplu. Am pus un scaun Așa? și am ajuns la raftul de sus al durapiorului timbaie. Da, știam, știam că acolo sărurile, da? nai ai plâns, nu te-ai pierdut cu firea. O, oh, mi-ai umezit mereu fruntea și buzele cu o batistă curată, înmuiată în apă. O, oh, ce bine te-ai descurcat, Alisia! Bravo, bravo, prințesa Alisia! Regele Watkis I-ul o să fie mândru de tine când o să-i spun ce înțeleaptă ai fost. Dar nu am făcut decât ce trebuia, mă, Mico. Așa Ei. ai spus chiar tu, nu? Da? Am avut grijă și de prințișorii și prinți. I-am îmbrăcat în locul tău, le-am șters în sucurile, le-am spălat pe mâini, le-am făcut ceai, le-am dat de mâncare, cum te-am văzut pe tine, și... Oh, și. parcă parcă au fost mai cuminți decât oricând, nu-i așa? Da! Da! Și știi de ce? Pentru că i-am dat fiecăruia să facă o trebușoară cât de mică. Iar pe mesinul de șapte luni, l-am mângâiat și l-am legănat până când a adormit. Și da, da. eu nu m-aș fi descurcat mai bine decât tine, fetița mea. Da! Recina mea! Crezi că acum aș putea duce până sus la mine în cameră? Că m-aș odihni puțin Sigur, sigur, e liniște Și o să ațipesc și eu o jumătate de oră Bine, hai, Princesa, Am dat o fugă până la tine, ducesă da. Vreau să-ți destăinuiesc o taină da. Nu mai tine am încredere de plină, ducesă, de da. plină <laughs> Știi, toată lumea și închipuie că nu ești decât o păpușă <laughs> Dacă n-aș ști, chiar și eu aș crede că ești o păpușă elegant îmbrăcată Păi, ai așa ochii albaștri, larg, deschiși tot timpul și te miști Și vorbești Numai când sunt eu aici Nimeni în afară de mine nu știe că ești o ducesă adevărată, adevărată. Nici nu e nevoie să afle cineva Prințesa Alicia Important e că suntem prietene da. și ne putem spune toate talele Da, da, da așa e hey, Și acum da? am să-ți spun un secret mare, mare de tot da. Țin și optez la ureche pentru că nu vreau să audă cineva din întâmplare Așa, ascultă Ducesă, ai dat din cap aprobare. Ești de părerea mea, nu-i așa? Ai dreptate, princesa Alicia. Nu pot spune nimic altceva. Te părăsesc chiar, ducesă. Mă duc la căpătăiul reginei. E tare bolnavă și. și cred că s-a întors deja și regele Watkins. Amândoi avem grijă de mama. Te curând, ducesă. Te curând! La revedere, princesă! Alicia. Da, da, da. Regina tot nu se simte bine. Ai observat? Da, tată, da. Fac tot ce pot. În fiecare zi îmi dau sătenele să i ușurez viața mamicuței mele. Îi îngrijesc pe cei mici, îi spăl, îi îmbrac, îi învăț jocuri, le fac ceai, îi, le dau mâncarea pe care o face bucătarea regală. Da, da, foarte da. frumos din partea ta, foarte da. frumos, da. da. Uh, osul de pește fermecat. Unde este? Poate că l-ai pierdut. Oh, nu, taticule, pe cum să-l pierd? Nu l-am pierdut. Uite, uite, îl țin aici, în buzunarul de la rochiță. Da, da, da, da, da, foarte bine, țin ține, țin țin da. acolo, foarte bine, Alisia. Știi, zâna Gran Marina nu ți-a făcut degeaba darul ăsta. A ah, știu! Știu, ticule, zâna s-a gândit cu mult drag la mine, știi? Da, da, da, da, da, da, s-a da. gândit la tine, si. Da, tu, la cine te gândești? Aaa, ah, păi eu, rege și tată, mă gândesc la mama și la tine Așa. și la toți frățiorii mei și, și la ducesă bine, bine, și... Bine, bine, bine, bine, Alice, am înțeles foarte bine, nu te mai osteni să-mi explici Vom mai discuta și altă dată subiectul acesta Iartă-mă, da, uite, eu de-abia am venit de la birou da, Am scris toată ziulica Lica la hărțoage Și acum vreau să stau un pic de vorbă cu regina A, Sigur, băi atunci trag și eu o fugă până la mine în cameră, da? Bine Bine Oamenii mari și închipuie că noi copii Nu ne pricepem să judecăm cum se cuvine <gântu -i> Habar n-au că există un înțeles în multe lucruri pe care le facem Sau pe care nu le facem Știu, știu, Alicia, dar așa sunt cei mari da. Tu vezi de treaba ta, chiar dacă regele te-a întrebat unde este osul de pește fermecat <gântu -i> De parcă habar n-ar avea Sau Dumnezeu știe ce e în mintea lui de om mare <gântu -i> De ce să te-am văzut? De ce să... Persoanele crescute ca tine N-ar face cu ochiul așa cum ai făcut mi ai făcut-o din Dineauși Lasă, lasă Nu o să-mi cadă rangul pentru atâta lucru, nu? M-ai văzut doar tu? Așa. Suntem prietene și nu o să schimb părerea despre mine Numai pentru că ți-am făcut cu ochiul Așa, așa. așa. O Fof, fof, e viața de rege și de slujbaș la cârmuire. La birou scriu și scriu zeci de hărțoage, Te-am treci de hărțoage, Ziua de lafă este atât de departe ca și luna de pe cer. Oh, acasă mă așteaptă regina bolnavă și nouăsprezece prințișori și prințese. Nu-i deloc simplu să fiu un rege sărăntoc, așa cum sunt eu. Alise, e o fetiță de istrabă, face zi de zi treabă, ca un om mare, dar nu o înțeleg. Ar putea folosi darul zânei Gran Marina ca să o însănătoșească pe regină. Ea nu, nici nu se gândește. Oare ce așteaptă? Și apoi de mâna Uite da cum mă sânge. stânge da, da, da. Stai cu minte, stai cu minte că te spăl și te pansezi numai de ei, Ei și voi și cei ceilalți, gata, tăceți din gură, gata, gata ce, gata, gata. Bă, ce fel de prinți și prințese sunteți, a? Hai, gata, gata, gata Vreți să o trezis pe regină? Nu no. Păi orați dacă e bolnavă Nu no. ia, ia, ia. Uitați-vă la mine, uitați-vă la mine cum o să-i spăl mâna frățiorului nostru cu săpun! Șo, șo, șo. te prinștei de prințiorul meu. Da, da, da, da. Bagă, bagă, mănuca n-apă săreci așa. Așa, așa, așa să stracă numai de căderea. Așa, așa, așa, așa. Uitați-vă, uitați-vă toți, vedeți? Uitați-vă aici. Nu e decât o zgârietură. Ia, uite. Uite, vezi? Nu mai curge sânge. Nu mai curge, căț. Da, da, mă doare. A, -a doare. A, și momea mi-a românegat de la ghemă și era că mașia mergea mai frumoasă. Nu mai zbiera, Uș, gata! Nu mai zbiera că-ți fac un bandaj la mână, așa, și îți pun un petec frumos la mâne că Nici nu o să se vadă! Că mașa va fi la fel de frumoasă ca și înainte! Poți face tu toate astea, Alicia. Mm -hmm. Pot, sigur că pot. Atenție, voi doi, princișorii gemeni, aduceți-mi, vă rog, regescul sac plin cu petece. Repede, hai, repede, repede, repede. Tu, mică prințesă, da. dăm -mi, dacă vrei, da? foarfecele și una coață. Hai, repeșor! Ai grijă, grij să nu te de toată lumea Nu da -da! am știut niciodată că te pricep la atâtea lucruri, Prințesa Alicia e, de fapt, nu mă pricep la croit și nici la cusut Însă, trebuie să mă descurc Asta e La mâneca mea, Alicia. Hai, apleacă-te să te pop pe obraz Hai, hai, pucă așa Mulțumesc și să știi că nici mâna nu mă mai doare De când mi-ai făcut bandajul Vezi? Uh -huh. Mă duc mâine la școală bandajat o să mă admire Da, ori să deși și invidieze Pentru că ai fost curajos și ai rezistat Mopsul vecinilor e o namilă pe lângă tine Bine că nu te-a mușcat mai rău, să știi Of, nu știu ce o să zică de întâmplarea asta, regele Nu o să fie prea încântat oh. Da, da, poftim, tăticule De ce este sacul regal cu petice în mijlocul casei? Păi, am avut eu nevoie de bucăți de pânză și l-am Gata, luat. gata Am aflat tot de la vecini a... Mopsul a sărit la prințișor când se întorcea de la școală Da Ia, spunem tu Tu ce ai făcut, da. Da. Cum ai reușit să-l liniștești pe frățiorul tău? Hey, eu l-am spălat Foarte bine L-am ținut cu mânuța în apă rece și-o rege Și Watkins Păi mai, um, mai departe, am croit Am tăiat, am cusut, am peticit Mâneca ruptă M-am descurcat de bine, de rău Da, nu, numai atât Iartă-mă Da, dar osul de pește fermecat Unde este? Păi stă foarte frumos în buzunarul meu Aici, la archită Nu l-ai pierdut? Nu, e cum să-l pierd? Dar poate că ai uitat de darul zânei? Nu, nici gânta Tigule. cum să uit, nici gând? Oh, mi-e imposibil să o înțeleg pe prințesa Alicia Suntem înglodați în tot felul de nevoi Alt pocinog este că sa regală a fugit în lume cu alesul inimii Hala logodnic Și-o fi găsit bucătărea sa la soldatul acela lungan și veșnic cherchelit Părăsit pentru o persoană destul de, mă rog, discutabilă Dar, mă rog, fiecare cu gusturile lui Până una alta, prințesa Alice mi-a promis că o să facă ea mâncare pentru toată curtea regală uh -huh. S-ar putea să-mi găsesc diseară întreaga familie urlând de foame sau prințesa o să fie nevoită Să folosească puterea osului de pește Pentru a se descurca Alicia Da, da Când mă ajut să fac problema la mate? Mi-ai promis Mai târziu, mai târziu Acum nu vezi că sunt ocupată Trebuie să curăț ca Să fac suba pentru cină Și așa îl țin în poală și pe mezin Crezi că mi-e ușor? Nu, hai, dă-mi-l mie pe cel mic Stai, stai, stai, încet, încet Hai, hai că ți-l dau Stai, încet, încet, încet pură lingă vatra. Uite, l-a scăpat pe copil. Gata, gata, gata. Te stai la sămbrățe hali, pitelule. Gata, gata, te stai așa. Hm? Hai, oh, ai făcut și un cucui. Ai gata, gata, lasă, lasă-o să se străce. Tu ești că sunt niciodată bun acum noi, cei lais. Suntem învățați cu juliturile și cu cuiele. Hai, gata, gata Ei, ei, ei, ei plângă cioșilor. Deci cum place și voi, ha? Păi, uitați-vă -ți gura! Regina e bolnăfioare și voi-i som somnul, zău! Hai, gata, gata, ce ce numai decât? Hai, ș, ș. Mai bine, ajutați- mă. si Cum, cum, cum? Păi? Ia, cât timp mă ocup eu de bebeduș curățat voi napii Uite aici, napii Și celelalte legume pentru supă Pe urmă, o să vă mai învăț ce să faceți Am curățat napi Așa Ceapa da. Morcovi. Da. Tot. Bravo. Am spălat și am tocat legumele Și nu va stea niciunul la deget? Nu, îți poți închipui așa ceva? Bravo, bravo, bravo, bravo, Uite, uite, eu l-am spălat pe micuț, i-am pus o compresă la cucui și, gata, l-am adormit. Mi-e frică să-l las din brațe ca să nu se trezească. Bun, noi ce treabă să mai facem? Cum să te mai ajutăm? Mi-a venit o idee. Atenție. Astăzi o să faceți pe bucătare. Așa. O să pregătim supa în locul tău. Exact. Eu cu morcovini. Morcovini. Eu cu napi! Napi! Ceapa n-a fost curățată! Da, da! Cine simt. taie ceapa? Cine Eu Nu! Că ma face sa plâng! Bine, a, bine. Am o idee! Am o idee! Mai întâi, da. o să ne croim tichii de bucat. Da. Din ziare vei? ti da. Bine, bine, bine! Păi sunt bune și tichii, nu? Uh, dar vă rog să nu vă certați oh. e, Așa. Să iasă cea mai minunată supă din lume Așa. Cea mai gustoasă Cea mai, cea mai aromată Cea, cea mai, mai, mai condimentată. Cea mai bună la treabă bucătari La treabă. Mm -hmm. Mm -hmm. Ce bine miroase în în bucătărie Vai, vai, vai, vai! ia, ia, ia, ia, ia, ia să gust un pic din supă Hai, ia lingura cea mare Pe Cea mare, mulțumesc, mulțumesc, așa Mmm, mm, da. e chiar bună, bună, bună Are sare de stulă, bravo, Iar aromată, condimentată, tocmai cât trebuie, bravo, bravo Oh, ia uite, i ți pus și verdețuri Ui, Oh, da, da, sper că le-ați spălat bine înainte Hmm? Sigur că da Sigur dar dar bine. îmi place, Alicia? Ei, sigur că îmi place, nu glumez Ați făcut o supă foarte, foarte bună Și ați fost și cu minți, nu? Da. Iar în timpul ăsta, benzinul i-a trecut pe dietura, A dormit și acum, ia uitați-vă S-a trezit foarte, foarte vede e, uite. E, Ce să mai... Regina o să fie foarte mândră de voi, bravo! Da, da, regele Watkins I... Păi și el! Păi, tata, nici nu o să credă că noi am făcut -o atâta treabă! A, ba da? ba da, da și o să fie tare încântat că niciunul dintre noi n-a făcut niciun poținoc! Da? Acum, râdeți, râdeți cât vreți și fiți cu minți că o să vă pun supa în farfurii! Hai la masă! Așa, după masă îi facem mezinului în cuibușor, un cuibușor într-un col și voi, prințișori și prințese, veți dansa... Dansul celor 18 bucătat. Vam băția, Dar toți și noi, știți și noi. Peopla vasele în paș de dans. Exact. Nu vom sparge nicio farfurie, nicio farfurie. Le vom lustrui exact. Bucătăria va străluci de curățenie. Străluci! Alicia, da. cum te-ai descurcat azi? Bine, bine, tăticule Ai făcut mâncare? Da, da, tăticule Și prințe și prințesele m-au ajutat mult de tot, mult ah, Dar vă văd vesel pe toți Sigur, sigur, tăticule Ne-am distrat de minune, de minune Mă bucur, Alicia. Da. Ei, rege Watkins Nu spui adevărul eh? Te văd abătut și amărât S-a întâmplat ceva rău de tot? Hmm. Nu, nu, nu, nu. Dar sunt tot mai sărac. Sunt sărac lipit pământului. Lafa e prea mică pentru regatul meu plin de prinții și prințese. Voi iubesc pe toți ca pe ochii din cap Dar nu mă mai pot descurca Ziua de leafă e departe A, Și nu mai ai bani deloc, deloc, loc Deloc, deloc Și nu poți găsi o metodă ca să faci jos de bani? Am încercat, am tot încercat în fel și chip Dar degeaba Am căutat încă un servici Însă nimeni nu are nevoie de mine Vreau să câștig cât mai mult Și nu-mi iese Tăticule, atunci când un om s-a străduit din răs puteri, când a încercat în fel și chip să se descurce și totuși n-a scos-o la capăt da. Asta înseamnă că a făcut absolut tot ce i-a stat în putere, nu? Fără nicio umbră de îndoială, fata mea mm -hmm. Și spui că ziua de lafă este departe, departe, da, rege Watkins Departe, da. foarte departe Mai sunt zece zile <gânt> zece? până la lafă și eu nu mi-am un sfânt ca să vă cumpăr de mâncare <gânt> Sunt disperat Disperat îndurerat. Nu, nu știu, nu, nu sunt foarte sigură Dar dacă așa stau lucrurile Poate că a sosit momentul să cer ajutor Nu? Poate că trebuie să folosesc puterile osului De pește fermecat, tăticule nu? Alicia Faci tu asta În disperare de cauză? O să vedem dacă merge acum Când nu mai există o altă speranță De a ieși din încurcătură of, Dacă ești cât aș vrea să ieșim din situația asta, fata mea Bine, bine, bine Hai, bine, tăticule Uite, uite, uite așa. Am aici osul de pește Așa, așa pe care l-am păstrat cu sfințenie bine, Darul zânei Grand Marina da. Uite, uite, uite, uite Uite, uite um. de la el hm? um. Lucește mai tare decât sideful Așa e, Alex. Așa uh, Doresc așa. Doresc din suflet Să fie ziua de leafă și banii de argint Să sosească pe hornul sobei oh! <laughs> Nu se poate Ei, Ești mulțumită, ticule Sunt nespus mulțumit. de mulțumită, Alicia Și frumoasa mea că trase de patru păuni Nu cred că e adevărat ceea ce văd Tu nu crezi niciodată ceea ce vezi și nici nu vezi ceea ce trebuie, rege Watkins Așa sunt oamenii mari Pe cuvânt de zână că ești teribil de nepriceput, rege Watkins Zână, Marina, îmi cer prea supus iertare Eu n-am vrut să te supă fi bun și nu mă mai supăra. Da. Dă mâna să mă ajut să cobor din căleașcă. Da, of, da, da, la da, nimic, da, nu te plictisești. Da, da, da. Bine ai venit la noi, zână Gran Marina. n am venit pentru tine, Rege Watkins, îți, ci pentru Alicia da, da. Fina mea, Alicia, da. Alicia, <grijă> Alicia Ce oh. mai fat. Totă ruta mă drepe la noi. Surprisă, că mi-ai făcut Gran Marina da, Mă bucur mult, mult de toată să te văd yeah. Am vorbit despre tine și despre osul de pește fermecat cu Duceza O, oh, de da Duceza, e o bună prietena mea da. Ce mai face Duceza, cum o duce? Ei, e la fel de frumoasă și de înțeleaptă da. ca întotdeauna Mă sfătuiesc foarte des cu ea, foarte des -s -s. Vrei să o aduc aici, ne Gran Marina? No, nu deranja Voi vorbi cu ea mai târziu da. Acum mai am să-i spun câte ceva regelui da. Deci nu știu cât îi va folosi Rege, da, da. vrei să Nășde să fiu astfel mărită zână. Hai, ai, ai, plecăciunile nu țin loc de fapte. Da, da. A, mă rog. Da. Bănuiesc însă că, măcar în ultima clipă, ai înțeles cauza pentru care prințesa Alicia, fina mea, nu a recurs din capul locului la puterile fermecate ale osului de pește. Da? da cred că da. Dar la început nu ți-ai dat seama de nimic. Am dreptate? Da. Da, da, da Da, da. da ți-a mai spus că plecăciunile tale sfioase Nu țin loc de fapte și nici nu te fac mai înțelept da, Cum spui tu, zână, Granmarina Ai nevoie și de alte explicații? Nu, nu, nu, nu, nu, nu mulțumesc, mulțumesc A, Atunci fi bun și trăiește fericit De acum și până în vecii vecilor Da, zână prea bună <laughs> Da, zână prea bună Acum mă de fericire când nu aprobe Rege Watkins Stai, așteaptă, da, da, da. sau nu, nu Ar uh, uh, fi amabil și dăm uh, evantaiul din calea da da da da, da, da, da, da, da, da, da, da după ce Ești greu de cap Te urnești din loc mai încet da. cât o țestoasă A, da. ah, mersi Mulțumesc, în fine Fii atent la ce folosește Vantaiul ăsta mm. Îl flutur ușure Ușure Și apare Ghecicire... Regina! Ai! Nu Regina, da, e bine, merci, mai sănătoasă de ori când. Zâna, m-ai făcut fericită sunt recunoscător pe veșnicie. Și eu, prea stimată Zână, Gran Marina, și eu. Te, te cred, regina. regina, mai ales că te-am înveșmântat într-o ochiestrelucitoare. strălucitoare o splendidă. Cred că îmi vine bine. Da, a Italia ușor îngroșată, mă rog. E normal, sigur da? că e normal, după ce ai născut 19, 19. Da. prințese și oh. prințișoare. Ai grija să nu te mai îndopi acum înainte O să am grijă de silueta mea zână Da te rog să ai da. Și acum, cu o altă fluturare de vantai Ce credeți că obținem? Nu se poate, copilașii noștri toți au apărut îmbrăcați din cap până în picioare cu hainuțe nou nuțe. Hainele au rezerve de stofă pe dinăuntru ca să le dați drumul. Adică vreau să spun că prințișorii cresc. A? Cu atâta repeziciune da, da, da, da, da, da, da, da. Multă vreme de acum înainte Nu o să mai fie nevoie să le cumperi haine Regi Watkins Zână, are cunoștința mea nu are măsură da, da, da. E o mare fericire să nu cumperi haine de prințișori în fiecare zi O, o te cred Bine, hai, poți să-mi fi recunoscător da, da, da. Deși da, da, ești amincinos Mereu le-ai dat hainuțele prințișorilor mai mari, celor mai minci a... A, a, wo, a... Pe toate le știi, zână, Gran Marina. <gătă -i> hai, nu încerca să mă lingușești, Regiu Watkins, că nu-ți Am înțeles, Zână Da ar fi cazul să mai pricep și tu câte ceva Deși, nu știu, te străduiești prea puțin În sensul acesta Da, da, închide gura Uite, închide gura Te rog Gura asta pe care ai căscat-o pentru a mai debita Cine știe ce înțelepciune de-a ta ah, Eu și fina mea, Alicia Avem de făcut niște treburi foarte importante Alicia Da, da, da. că l a uitat pe mesin Bebelușul a venit împreună cu princișorii, să știi Cărașul cel mic și- a apărut Ia uite că i-a trecut cucuiul da. Nu mai are nicio bunătăie Ai să pupi mezina da. mm -mm. oh, Are un costumaș de toată frumusețea Ia de în plus Ia te merge singurel în picioare <cute> Cântare mezinul O e pur și simplu Uluitor cât de bine arată Te cred, Alicia Orice om cu scaun la cap își dă seama că îi merge bine Hai să nu mai pierdem vremea Iată! Am transformat vechiul bufet regal din bucătărie într-un garderob din lemn de trandafir cu oglinzi mari. E încrustat cu aur pe afară, și înăuntru e plin cu. ea. ia fi drăguță, și deschide ușile garderobului. Ce de rog! Ce de sunt rochițe înflorate Și fustițe și bluzite, Sunt și roșii, verzi și albastre Aude, cadă, de culoarea de roșii Îndungi în picățele care urmă Toate, toate sunt pe măsura ta, Alicia Nu mai mulțumi! Eu așa mă bucur că-ți plac Uite, acum am să flutur evantaiul și Ești împodobită ca o prințesă acum în rochea asta, diafană. Pe cap ți-am pus un văl și o coronită din flori de portocal Ah, cum miroase, ah, ador mirasma florilor de portocal Tu nu? Ba da, ba da, zână, Gran Marina, cum să nu? E totul mult mai frumos decât mi-am închipuit vreodată Tu- n-ai văzut nimic, ăsta e doar începutul Da, ce facem, ne ducem să-i prezentăm complimentele noastre, ducesei? Da ce să ne așteaptă cu nerăbdare, zână. Ah, ah, Mi-ați făcut o imensă bucurie, doamnă, Grand Marina. Ați apărut mai repede decât mi-am închipuit eu. De ce să vă sunt recunoscătoare. Ați ajutat-o mult pe fina mea Am bănuit că dumneavoastră o să vă spună totul Oamenii mari fac adeseori copii pe care nu-i înțeleg e, Să știți însă că regele și regina sunt niște ființe cum se cade Da, mă rog, acceptabil de cum se cade, nu vă contrazic Dar no, ce bine vă pricepeți să faceți ștrengărește cu ochiul, nu să... Uite că ia, ia, nu, nu M mie nu este mi niciodată figura asta e, niciodată... Nu vă faceți griji zână, Gran Marina De altfel nici nu e un semn de creștere aleasă e... E, Și apoi vă pricepeți la multe alte treburi foarte dificile Exact, regretele nu sunt punctul meu cel mai tare Acum duce să... o să vă rog să ne scuzați Eu și Fina mea mai avem o groază de lucruri de făcut Ne vom retrage în bucătărie <laughs> De capul vostru? Regi Watkins, regina No, nu nu nu, nu, nu, nu, nu, Skuze. scuze, doamnă, Skuze, Gran Marina. Scuze, scuze pe naiba! Plecăciun, scuze prosti. Faptele spun totul. Vă anunț că va avea loc o nuntă prin peste vreo... Oh. să zicem, jumătate de oră. A, așa repede? Da, a, a cui va fi nunta, stimată zână, Gran Marina? A cui va fi nunta? Nici atâta lucru nu strece prin cap, regină. Sau ai rămas puțin... Uh, <trui> Te cuie, așa, după boală? Iertare, zână. Poate că nu sunt la fel de spintele la minte ca în tinerețe, dar... Asta cu siguranță, mă rog, stai un pic. Stai, am să vă spun totul. Da. Ție, Bine. regelui Bine. Da. și șorilor. e nevoie să vă dau mură în gură ca să pricepeți câte ceva. Bine. Eu și Alicia plecăm în căutarea prințului oarecare. Prințul oarecare? Prința. Dar n-am auzit de el în viața mea. <laughs> Dacă ar fi să mă iau după ce ai auzit tu vreodată, rege Wapkins, aș rămâne în banca mea și noi toți nu ne-am fi întâlnit niciodată. A -a -a. Nu vreau să te jignesc, dar mă uluiești cât ești delimitat, rege. Nu o să mai fiu limitat, zâna. Te rog să nu mai fi. În fine, să trecem la invitație. Vă rugăm să ne onorați cu prezența voastră peste o jumătate de oră, cel mult 40 de minute, la cununia finei mele, prințesa Alicia cu prințul oarecare. Hai, Alicia! Da. Să ne urcăm în caleașca mea atrasă de 4 pe 1. Da. Ah! Nu cumva fizitiul este chiar băiatul de prăvălie al domnului Murătură? Ba da, draga de tine Ți-ai dat imediat seama că el este Deși da, vezi da. ce li vrea cu fireturi aurii are acum da. Și pe cap i-am pus o splendidă pălăriețu buiată care îi se potrivește grozav de da, bine așa. Are părul pudrat Uite, Și ciorapul mătase tandafirie Și un baston împodobit cu pietre scumpe oameni. din câte pot da eu seama Dar nu știu, nu știu Deși n-aș vrea să greșesc, știi A devenit cu totul și cu totul o altă persoană eu l-am brăjit. Da. Acum știe și cum trebuie să se poarte- ai observat da, da, da, da, da, stă de la venire cu gura Că scată grațios în așteptarea vreunui porunci Să o aducă din camera ei pe ducesa, asta-i porunca Ori crezi că ducesa preferă să rămână acasă până la urmă? Nu, nu, nu, nu, nu, Știu că îi va face mare, mare plăcere să vină cu noi da. N-am mai plecat de acasă, zână Gran Marina Când stai mult într-un loc, riști să te anchilozezi <soz> <social> Duce să nu vă încrântați, n-am vrut să fiu nepoliticos. Nu, dar... Nu e mie cazul nostru, în cazul nostru, noi suntem încă sprinte, nepline de viață, de spirit În general, oamenii mari începenesc mai repede Vreau să zic, ajung să gândească greoi Le pierde fantezia, nu-i interesează decât flea. Adevărat, de adevărat Dar noi încotro mergem gran Marina Dacă nu vă deranjează cumva întrebarea Îl căutăm pe prințul oarecare El este sortitul finei mele, Alice A, Da, da, da, da, l-am cunoscut cândva pe prinț Da? Obișnuiește să mănânce mari cantități de zahăr candel și de aceea gura lui... Este permanent lipit <laughs> Știu, stă în castelul lui Cu o căruță de acadele și zahăr fiind cristalizat Romță e dulciuri Și așteaptă să împlinească vârsta de 90 de ani Exact <laughs> Mă iertați că intervin Dar nu sunt deloc sigură că o să-mi plac acest prinț La nebunie La nebunie o să-ți placă Nu uita că am la mine vantaie <laughs> Uitați, am ajuns la palatul prințului oarecare Vom coborî pe terasă vizitiu Ce trezești aici. E o invazie. Vreți să mă răpiți. <laughs> Prințene, ai da. de ce să te tem. Revește. Mă -te, am adus mireasa. Ah. Nu mai e nevoie să roza cadele și zahăr candel. Ah. Fluturul ușor evantaiul strălucitor și Bob ah. trezi din drumul lung, lung de tot. Se făcea că mâncam toată ziua zahăr candel și acadele lipicioase. Aveam o gilet în carouri și pantaloni vărgat. Așteptam să fac 90 de ani bătuți pe muchi. Prințe, grăiți cu păcat De ce? Sunteți de deștent, da. frumos, elegant, îmbrăcat cu pantalon și jiletcă de catifea De culoarea piersicii exact. Culoarea mea preferată Ne-am cunoscut, nu? Da, sigur Cândva Da Mă bucur să vă reoare <laughs> Și eu, și eu mă bucur Atunci... O să fac prezentările zâna Grand Marina cu voia dumneavoastră, Zine. Alicia, aleasa dumneavoastră, mireasă. Cu puțin respect, vă rog, fiți atenți! Ne-am întors împreună cu mirele sortit Finuței mele, Princesa Alicia. Urmează colonia! poftiți la anuntă pe toți vecinii În afară de proprietarul mopsului Care l-a mușcat de unăs pe prințișor Chemați-l și pe domnul Murătură Care stă înfundat în prăvăria lui cu pește O să-și mai dezmorțească picioarele Zână, Gran Marina Dacă nu vă e cu supărare Eu vreau să fiu domnișoara de onoare A prietenei mele, prințesa Alice Veți fi ducesă Veți avea cea mai frumoasă rochie De domnișoara de onoare din lume Cum, vedeți? Norocul meu este că nu mi-a am uitat pe cine știe unde strălucitorul Levantai, măcar de data asta. E, să uităm lucrurile neplăcute, zână. Exact, să înceapă numta prințesei Alicia cu prințul oarecare. Ah, a fost o ceremonie încântătoare, zână Gran Marina. Vă felici! Mulțumesc! Alicia și prințul erau cam preemoționați, ca să nu zic bâlbuit. În fine, ducesă, spățul va fi infinit mai reușit. Va fi ceva măreț. Se vor servi la discreție toate mâncărurile, toate văuturile din lume, inclusiv oranjate din portocalero. Anjada e preferata mea. Oh, mi mi place cel mai mult sucul de coacaze cu un de zeamă de mure. nu va lipsi tortul de nuntă, sper. Tortul va măsura 40 de metri, de jur împrejur, oh. va fi cingăș în podobit cu funde mar din satin alb, va fi glasat cu bombonele din argint și cu crini regali din zahăr candel. O să vedeți la ospățul ăsta ce n-ați mai văzut în viața dumneavoastră, domnișoară. Și acum îmi închei toastul, da. spunându-vă că o voi iubi cu credință pe Prințesa Alicia. Bravo! Da. Prințesa Alicia, soția mea, mai mult decât o iubește regele Watkins oh. pe regina lui. Și, oh. și eu oh. nu voi mai mânca acadele și zahăr candel de acum înainte. Oh, da. Mulțumesc frumos! Mulțumim! Prințe oarecare, te anunț că zahărul în exces face rău la sănătate. E, e, e. Și în plus, nici nu vei mai avea timp de trândăveală, pentru că... Las că afli imediat de ce Întâi vreau să-l înștiințez Pe regele Watkins Că da. de acum înainte Așa. În fiecare an îi va fi plătită leafa De câte două ori pe lună oh! Va să zică, va se zică Vor fi 24 de zile de leafă În loc de 12 Iar în anii bisecți vor mai fi două plăți suplimentare O, oh, oh. sunt recunoscător zână, Gran Marina Ai și de ce, Regeovskis, dar încetează odată cu plecăciunile no, astea servile, te rog frumos oh. Iar voi, tineri în surăței, da, vă rog da, fiți da, atenți da, da, la mine ce... Veți avea 35 de prințișori, oh. 17 fete și 18 băieți oh. Toți vor fi buni, frumoși, sănătoși și neastă împărați oh. ah, să nu uit. Ei vor avea părul blond, roșcat, șaten și negru Gârlionțat de la natură Nu vor face o reion nici pojar Iar de tuse măgărească vor suferi numai 10 dintre ei Se vor tămădui ușor și fără urmări neplăcute în concluzie veți duce o viață minunată Și nu vă veți vedea nici capul de treburi Așa că n-o să aveți timp să vă plictisiți Ura! <gri> Ura! Ura! Și acum Ura! nu ne mai rămâne decât să îi sprăvim cu osul de pește O oh, Prea bune zână, Gran Marina Nu l-aș putea păstra pentru totdeauna? Alicia, mai bine nu hmm? Nu vei mai avea nevoie de el, crede-mă În schimb Atenție, atenție! Mulțirea lichiată, băiea, șarpe, să fie împartit invitaților. Oh, uh, N-ați mâncat în viața voastră ceva atât de gustos și de aromat? <fie> a ascultat Darul fermecat al zânei. Scenariu radiofonic de Sanda Socoliuc, după Charles Dickens. Distribuția a fost următoarea. Regele, Mihai din Vale, Zâna Gran Marina, Emilia Popescu, Domnul Murătură, Mihai Niculescu, Alicia, Oana Răsuceanu, Ducesa, Petronela Stiopu, Prințul. Bogdan Caragea Un băiat, Anemari Ziegler, Regina, Violeta Berbiuc Un copil, Vladimir Preda Al doilea copil, Alexandra Rimu, Asistența tehnică, Radu Verdeș Regia de studio, Janina Dicu Regia muzicală, Mihnea Chelaru Regia artistică, Vasile Manta Ah, uh -huh.